Akkor elmentem az én első, ilyen rövid ideig tartó missziós útamra. Ez az én otthoni gyülekezetem ifi csapatára. Uh, volt kitalálva ez az út? Ja, yeah, we all got in a van. Mindannyian beszálltunk egy kisbuszba. And we drove I don't know, 15 órán keresztül ültünk ebben a kis buszban, és Mississippi államba mentünk. And we visited a, this, uh, older missionary couple, és meglátogattuk ezt az idősebb korú missionárius házaspárt, did all sorts of like akik különböző gyermekszolgálatban vettek részt. Clubs, Gyerekklubokat szerveztek. They, they even had like a um, a correspondence Bible course for kids. Volt ilyen levelező bibliaiskolájuk gyermekek számára. Egész életükben ezt uh, a szolgálatot végezték, nagyon-nagyon hűségesen szolgálták az Urat. But we, we went for 10 days. Mi csak tíz napra mentünk hozzájuk. És hogyha egy ideje már ide jársz, akkor te is tudod, hogy nekünk is vannak ilyen csapatok, akik eljönnek egy hétre, vagy tíz napra, vagy egy hétvégére. It's a mission trip, right? Ez egy ilyen rövid ideig tartó missziós út. Lehet, hogy ti is voltatok már ilyen utakon. mondjuk egy nyarat gyerektáborban töltöttél, És a gyerekeket Jézusról tanítottad. Ma egy olyan dolgot nézünk meg. Ami olyan, mintha Jézussal menne valaki egy ilyen rövidtávú útra. Now what would it be like to go on a short term mission trip with Jesus? Mielenne az, hogyha valaki elmenne egyen kis missziós útra Jézussa? It seems hogy most erről van szó az I'll explain in kicsit később minyer kifejtem. But I can tell you that every mission trip, every kind of uh, trip that I've been on for the sake of the gospel has not gone completely according to plan. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy jó néhány ezek közül az utak közül nem igazán terv szerint alakult. Some Mindig van valami nehézség. That goes wrong. Valami nem megy úgy, ahogy terveztük. Uh. Néha nem túl kényelmesek ezek az utak. Elmondtam, mondtam, hogy 16 éves koromban Mississippi-ben voltam. And we were in a building, és egy gyülekezeti épületben aludtunk. Kind of in the in the basement, in like their kitchen fellowship area. Ami az alsó szint volt, ahol a, a konyha és a ilyen közösségi termek voltak. South, és nem töltöttem túl sokat délen, mert ugye ez egy déli állam Amerikában. And I was az éjszaka a közepén teljesen megrémültem by the sound of Mert mindenütt csótányok, szaladgáltak Így futottak. Ez a déli életnek a része Amerikában. But I remember thinking I didn't sign up for this. De arra hát erre jelentkeztem. I didn't sign up for this. Nem, nem, nem erre a bulira jöttem. És sok más ilyen történetet tudnék mesélni, de most nem fogok. I get through this today. Mert szeretném ezt az igaz szakaszt átvenni. De azért mondom, hogy ez egy ilyen rövid ideig tartó missziós út Jézussal, mert hogyha a nyolcadik rész, tizennyolcadik versét nézitek, He's there on the The lake Ott van a Galileai-tengeren az Úr, on the west side. valószínűleg a nyugati oldalán. And he sees the crowd around him, and he gave orders to go to the other side. És látja maga körül a sokaságot, és úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Right, and cross the lake. Tehát látjuk ebben a történetben, hogy beszállnak a hajóba és átmennek a tó túlsó partjára. And then verse nine. A Vers, the first verse. I'm sorry, chapter nine, verse one. Uh-huh. It says, and getting into the boats he crossed over and came to his own city. So he returns. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába, tehát visszatért. So to to stories, tehát próbáljuk ezt a három történetet megérteni, <laughs> úgy, mintha ezek ilyen rövid missziós utak lennének. To to Azért, mert Jézus át akart kelni a túlsó partra, mert, mert tennivalója volt ott. And he takes his with him. És elvitte magával a tanítványait is. And, uh, Not everything goes according to plan. Nem minden terv szerint alakul. Or at least not according to the disciples plans. <laughs> esetre, nem a Tanítványok tervei szerint alakul. And the first thing that we're going to see. Az első dolog amit látunk. Is, um, is the what do call Az a missziós útra utravaló jelentkezésről szó. you know Jesus is saying I'm going to the other side. Jézus azt mondja hogy átmegyek a túlsó partra. People are signing up for the trip. I, I want to go with és az emberek feliratkoznak erre az útra, hogy én, én szeretnék vele menni. So you ready? Készen álltok? Okay. 18-tól 22, 18 a 22-es versig olvassuk. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írástudó ment, és így szólt hozzá: Mester, követlek, akárhova még. Jézus így válaszolt. A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá. Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Őszinte with these ezek a versek mindig is olyan furcsán hangzottak számomra. Miért válaszol így Jézus? Kicsit olyan keménynek tűnik. But the Lord showed me something this week studying. De az Úr, amikor tanulmányoztam ezt az igeszakaszt ezen a héten, akkor valamit megmutatott nekem. what we're going to see is that Jesus has authority over his disciples. Ez azt mutatja, hogy Jézusnak tekintéye van a tanítványai felet. He has the authority to to direct things according to his will. Tekintéye van arra, hogy úgy irányítsa a dolgokat, ahogy azt ő szeretné. His disciples. Szótanítványai. We need to be prepared To sacrifice. Mint ahogy mi is az ő tanítványai vagyunk, ő, arra kérött készen álljunk, hogy áldozatokat hozzunk. And I don't think Jesus's words here are cruel or uncaring or insensitive. Nem hiszem, hogy Jézus szavait kegyetlenek vagy vagy vagy, vagy egyszerén nem törődömök vagy vagy túl kemények. But he's basically saying if you want to come with me for the glory de azt mondja itt ezzel, hogy ha szeretnél, az én dicsőségemért velem jönni? You nem, hanem azért szeretnél jönni, hogy te dicsőséget kapjál, hogy ezzel majd eldicsekedjél, hogy fú, én elmentem egy missziós útra. You, you, don't come. Akkor inkább ne is gyere. Don't come. Egyáltalán negyere a cost to me. Azért, mert van annak ára, hogyha valaki engem követ. De hadd tegyek valamit hozzá ehhez a beszélgetéshez, és remélem, hogy meg tudom mutatni nektek, hogy itt mire gondolok. Now, remember, Emlékeztek arra, hogy Máté evangéliuma a, a királyságról, Isten országáról szól. A király megszületett. The king begins his ministry. A király elkezdi szolgálatát. Chapters five, six, and seven, the king uh, tells all about the kingdom in the sermon on the mount. Az 5 és 7 rész, részekben uh, a király uh, mesél az ő királyságáról a, a hegyi beszédben. And here in chapters 8 and 9 he's, he's basically showing the king's authority. És itt a nyolcadik és kilencedik részben pedig megmutatja, hogy neki milyen tekintéje van. Hogy neki hatalma van a betegségeken, a természeten és a démonokon is. And he has just preached this sermon, és ugye right? itt bár befejezte a hegyi beszédet, And then he, he heals a few people. és akkor néhány embert meggyógyít. And there's a crowd around him. És körülötte van egy sokaság. And, you know, the buzz about Jesus is growing és egyre inkább növekszik körülötte ez a hírverés the expectation that the king is here and he's going to you know rule egyre inkább növekszik az az elvárás hogy itt a király és ő fog majd uralkodni now we we'll see many times in the gospel that the jews uh, didn't understand um, that the king had to come and és uh, látjuk majd az evangéliumban, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy a zsidók uh, nem értették meg azt, hogy a király úgy jött el, úgy fog uralkodni, hogy közben először szenvednie kell. And that the kingdom of heaven which is here now is hidden. és a, az mennyeknek országa, amely itt van, az, az el van rejtve. It's in our hearts. Ez a szívünkben van. Right? There will be a full. Full, uh, a of the in the Lesz a mennyek országának egy, egy teljes ö, ö, bekövetkezése, de ez majd a jövőben fog történni. But his kingdom isn't seen on the earth right now. Viszont most right? itt a földi életben ő, az ő királysága nem látható módon van He's jelen. Right Jézus nem uralkodik most per pillanat Jeruzsálemben egy trónon de a mi szívünkben viszont ő uralkodik. This, this. Viszont a zsidók Jézus idejében ezt egyáltalán nem értették meg. Ők azt várták, hogy eljön a Messiás és kirugja Rómát Jeruzsálemből. And so you can maybe see what this tehát talán jobban érthető így az, hogy mit mondott ez az első írás tudó. Oké okay, Jézus, látom, hogy így van benned valami. Te vagy a feltörekvő csillag. You're the one. Te vagy az igazi. Szeretnék egy másik csapatba, átállni. most már a te csapatodba szeretnék tartozni. És hogy a te sikeredben én már most előre részt akarok venni. Elmegyek, akárhova is mész. So kingdom, right there, right hogy amikor majd felállítod a te királyságodat, akkor én ott leszek a jobb kezed Azt gondolom, hogy így kell értelmeznünk az írás tudó szavait, amiatt, ahogy Jézus erre válaszol. Jesus sees his heart, Jézus látja ennek az embernek a szívét, and he responds this way. és így válaszol. His a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de Now, az cause... emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Now least, uh, egy bizonyos szinten nézzük ezt a kijelentést, akkor ez arról szól, hogy Jézus bevallja azt, hogy ő szegény. He says you know look at the look at all the animals, they have a place, they have some... Place to lay their head, but I don't. Nézd meg az állatokat. Mindenkinek van uh, hova lehajtani a fejét, de nekem nincsen. But I think there's something even deeper here. De én azt gondolom, hogy van ennek egy mélyebb értelmezése is. And, and Luke, uh, 1332, Lukács 13:32. ben 13:32. Jesus says, "Go tell that fox." <laughs> azt mondja, hogy menjetek, mondjátok meg annak a rókának that I'm casting out demons and performing miracles today. Én ma is volnap ördögöket űzök ki és gyógyítok. Who's the fox? Ki ez a róka? Heródes. Heródes. Herod. He's saying If you expect me to be that kind of king. É, azt mondja ez a Jézus, hogy ha azt várot tőlem, hogy én egy olyan király legyek mint ő. If you desire the the comfort of the palace hogyha azt várod el, hogy majd nekem is lesz egy palotám, és ott kényelemben élhetünk, ugyanúgy, mint a világnak a királyai, akkor tévedésben vagy. Az én királyságom, az én országom nem e világból való. Nézd meg herodes Nézd meg a világnak a többi királyát. Ők kényelemben, biztonságban élnek és teljesen kényelmes az életük. They're in palaces. Palotákban laknak. But I'm completely on my own. Én pedig egyedül vagyok. I'm completely vulnerable. Én teljesen kivagyok szolgáltatva. And then he says, and the birds of the air have nests. Az égi madaraknak van fészkük, ezt is mondja. Általában a Bibliában ez a kifejezés, hogy égi madarak, nem túl pozitív értelmű. the seed the <coughs> Például a magvető példájában tudjátok, hogy leesnek a magok, vannak madarak, akik fölkapják ezeket. So these birds are working against the gospel. Tehát ezek a madarak az evangélium ellen munkálkodnak. But in Matthew 13 32? Both 1332. Igen, de most a Máté 1332, ugyanúgy hogy az előbb a Lukács 1332 volt. Jesus talks about the mustard seed. A mustármagról beszél Jézus. De amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. And it seems like what Jesus és úgy tűnik, hogy Jézus itt azt mondja, The kingdom of heaven is like a mustard seed. It's small. Hogy a menyeknek mennyeknek országa olyan mint egy mustármag, ez kicsi. But when it grows, de amikor felnő, akkor természetfeletti módon hatalmas lesz. It's going to Hihetetlenül megmagyarázhatatlanul Azért, mert amúgy egy, egy igazi mustármag az nem fáván hanem egy ilyen kis bokor lesz belőle. És hogyha megnézzük uh, Jézus egyházát itt a földön, akkor látjuk, hogy hatalmassá növekedett. You know, a good portion of the earth's You know, inhabitants call themselves a, a világ lakóinak manapság egy, egy jó része kereszténynek vallja magát. Természetesen én sem gondolom azt, hogy mindezen emberek tényleg hitben járnak. But Jesus says this earthly institution is going to grow big. De Jézus azt mondja, hogy a kereszténység nagyon nagyjá fog válni. Annyira nagyjá fog válni, hogy védelmet nyújt a madarak számára. Az égi madarak számára. És a madarak nem adnak vissza semmit a fának. Ők csak eszik a gyümölcsöt a fáról. És úgy tűnik nekem, hogy talán Jézus itt azt mondja, hogy az égi madarak azok olyanok, mint a vallási vezetők. olyan vallási vezetők, akik olyan terhet helyeznek az emberekre, amit ők nem tudnak elviselni, elhordozni. He says, look at the birds of the air. Azt mondja, hogy nézd meg az égi madarakat. Look at the nézd meg a vallási vezetőket. You know, they're called rabbi. Őket rabbinak hívjuk. Őket papnak hívjuk. Vagy atyának. Vagy tiszteletesnek. Pastor. Pásztornak. Some of them are És néhányan ezek közül az emberek közül nem tartoznak Isten országához. Néhányan olyanok, mint ezek a madarak. Eating. Enjoying the fruit of the tree. Ő élvezik a fának a gyümölcsét. Enjoy the protection of the tree. Élvezik a fának a védelmét. But they not De ők maguk nem teremnek gyümölcsöt. And what Jesus saying here? Tehát itt Jézus azt mondja, hogy nézd meg a világnak a királyait. They have palaces and armies. Nekik palotáik vannak, és hadseregük. Nézzétek meg a világnak a vallási vezetőit, ők tiszteletet és jó pozíciót élveznek. Hogyha ezt akarod, akkor ne erre az útra iratkozz fel. Hogyha ezt akarod, I might be, I might you. akkor lehet, hogy csalódást fogok neked so okozni. I don't have a Mert nekem nincs hova lehajtanom a fejemet. I don't have a nekem nincsen palotám. I don't have, you know, a PR nekem nincsen ilyen, ö... hogy hívják ezt, ilyen p, p, p igen, PM magyarul is p Beher manager magyarul jó. I, I don't have, I don't have an army. Nekem nincs hadseregem. I don't have a position. Nekem nincsen jó pozícióm. I don't have a funny hat. Nincsen ilyen érdekes sisak a fejemen. Ami mindenkinek megmutatná, hogy ki is vagyok. And then the next disciple. Akkor jön a másik tanítvány. Lord, Uram, enged meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Now we could read this and think that maybe his dad just died. Ezt úgy is olvashatjuk, hogy az édesapja pont most halt meg. But that's probably not the case. De valószínű nem erről van szó. Can you really imagine Jesus saying You know, let the dead bury the dead. El tud képzelni, hogy tényleg, téleg halt meg az apukája és akkor Jézus erre azt mondja: "Hát, hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat." Ez a kifejezés, amit itt mond ez a tanítvány, azt jelenti, hogy nekem gondoskodnom kell az apámról. Addig amíg meg nem hal. And because of the way Jesus responds to this man, és a amiatt, ahogy Jézus reagál erre az emberre, talán ez lehetett a szívében. Jesus. Jézus. mondja ez a tanítvány. So, so, you don't have a palace. Tehát nincs palota. a Nincs ilyen uh, menedzsered, aki, aki irányítja a kampányodat. Uh, my dad. Az én apukám. My dad's got money. Nekem van pénze. Uh, he's, he's old. Ő elég idős. He's sick, he might die anytime soon. Beteg, lehet, hogy hamarosan meg fog halni. Hogyha tudná, hogy én a te vagyok, lehet, hogy nem kapnám meg az örökséget. Me, you know, Itt a tervem. Most nem követlek téged, home otthon maradok, in my graces, az ön atyám kegyeit élvezem, keep my faith in az, hogy én benned hiszek, azt titokban tartom, and when he dies, és amikor ő meghal, and I get his money, és megkapom a pénzét, I'll buy you a BMW. akkor veszek neked egy BMW-t. <laughs> right? I think, I think that's, that's really azt gondolom, hogy itt ezt mondhatja ez a tanítvány. I can't afford to follow you now. Most nem engedhetem meg magamnak, hogy téged kövesselek. Azért, mert akkor kiesnék az apám kegyeiből és az örökségből is. És így már jobban megérthetjük, hogy miért mondja ezt Jézus. Hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Hadd temessék el a lelkileg halottak, a fizikailag halottakat. És ebben látjuk azt, hogy áldozatot hozunk akkor, amikor Jézust kezdjük el követni. Hogyha a megtérésed Krisztushoz neked semmibe nem került, akkor igazán kíváncsi lennék arra, hogy milyen evangéliumot hallottál te. What gospel have we received? Milyen evangéliumot fogadtál el akkor? Is, it just, is it just a um... A life ez egy ilyen életet jobbító evangélium, amikor a, a már meglévő életünkhöz úgy hozzá és akkor még jobban mennek a dolgaink. Or is it something that cost me something. Vagy ez egy olyan evangélium, ami valamibe került, áldozattal járt számomra. Cost me my reputation. A, akár a hírnevembe került. <laughs> Again, when I was 16, I started mint az én példám, és amikor 16 éves voltam, akkor elkezdtem beszélni az osztálytársaimnak a gimnáziumban Jézusról. Very I like a strange person. És nagyon hamar megkaptam azt a hírnevet, hogy én elég fura alak vagyok. Az, hogy Jézust követjük, az áldozatokkal jár. Jesus said we need to count the cost of discipleship. This is what he said in Luke fourteen twenty eight. Aluk a tizennyolcvan azt mondta Jézus, hogy hogy a számolniunk kell azzal, hogy mibe kerülnekünk az, hogy Jézust követjük. Who would build a tower without first calculating the cost? Ki az, aki törnyet építené, anélkül, hogy előtte kiszámolná, hogy mennyi bekerül? Azért, mert elég kínos, hogyha valaki már elkezd egy építkezést, és közben kell abba hagyni, mert nincs pénzere. In our city a few like that, right? Van a mi városunkban is egy néhány ilyen épület. You know, it was finished, you know, went Mielőtt még befejezték volna az építkezést, az épített, építővállalat tönkrement. And Jesus says, don't. És Jézus azt mondja, hogy ne kezdje engem úgy követni, hogy nem számoltál azzal, hogy milyen áldozattal jár ez, és, és nem döntötted el azt, hogy hajlandó vagy ezt az árat kifizetni. What's the, what's the cost for us? Számunkra milyennek az ára? Well, Let me just list Csak hadd soroljak fel egy néhány dolgot. There might be something, uh, with your reputation. Lehet, hogy a, a te hírnevedet fogja ez érinteni. Man, guy, ja ez az ember állandóan Jézusról akar beszélni. He's like holier than us. Hú, hát ő nagyon szenna gondolja magát. Right? That's Everybody moves away, you know. Mindenki kitér az utatból. You know, az irodában végig megyünk ott a többiek uh, részén, és mindenki, mint a, a vörös tenger, így kettével előttünk. Vannak pénzügyi uh, áldozatok is, amikkel ez jár. Az egyik az, hogy próbálunk igaz módon bánni a pénzünket. You know, Megfizetni az adónkat. Try not to cheat. Próbálunk nem csalni. But then also when we see needs we give. De ugyanakkor azt is, hogy azt is jelenti az jelenti hogyha látunk egy szükséget, akkor adunk erre. I mean, I Many Christians give about 10, 10 of their income. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, mi a ti szokásotok, de sok keresztény körülbelül 10 százalékát adózza, vagy adja be az ő fizetéséből. Tehát tizedet fizet. It's mean, almost like working a month of the year for, for nothing. Ez majdnem olyan, ha kiszámolod, hogy a hét, vagyis az évnek egy hónapját ingyen dolgozod le. I mean, the we're <laughs> ha a világ teljesen hülyének néz minket, emiatt micsoda, hogy beadod a pénzedet. De tudjuk nagyon is azt, hogy a kincsünk nem a bankszámlánkon található, hanem a mennyben. And so we bring that with joy. Tehát ezt az áldozatot örömmel hozzuk meg. hozzuk meg. To make his kingdom bigger. És hittel abban, hogy uh, Isten fel fogja használni a mi pénzünket is arra, hogy növelje az ő királyságát időbeli áldozatokat is hozunk. Az, hogy uh, személyesen tanulmányozzuk az igét. Hogy összejövünk így közösségként. Ez időbe kerül, ez is egy áldozat. Vasárnap reggel fölkelünk, amikor a város többi része még alszik. Ha másnaposságát pihenik ki néhányan. Mi pedig itt összejövünk és dicsőítjük. Ez egy áldozat és a tehetségünket, az ajándékainkat is feláldozzuk. És nem lehetünk olyanok, mint ez az ember. És tudom sokan és én is sokszor így gondoltam. Hogy Istenem, hogyha az életem egy kicsit egyszerűbb lenne, hogyha te könnyebbé tennéd az életemet, akkor többet tudnék csinálni. a raise, hogyha... would, would give Hogyha fizetés emelést kapnék, akkor, akkor, akkor többet tudnék adni a gyülekezetnek. De nem várhatjuk azt, hogy majd a, a körülményeink pont jóvá váljanak. is getting into a hajóba és, és megy missziós útra. Tehát ő, ő már készen áll, hogy elinduljon. Bízol benne. Bízol Mert hogyha azt várod, hogy nem szállok be, hanem várom, hogy a körülményeim pont tökéletesek legyenek, so that you can serve more and give more, hogy akkor majd, more. majd akkor jobban szolgálok, többet adakozom, többet imádkozom. Chances are you gonna die first. Az, az a, hát nagyobb esély van annak, hogy meghalsz, mielőtt még ilyenek lennének a körülményeid. Isten pedig azt akarja, azt várja tőlünk, hogy jó sáfárok legyünk a fölött a kicsi fölött, amink van. Emlékeztek a talentumok példájára, amit Jézus elmondott? There's one poor guy who only got one. Van egy szerencsétlen alak, aki csak egyet kapott. Nagyon sajnálta magát, mert ugye ő csak egyet kapott. Nem tudta, mit csináljon vele. Persze, right? hogyha öt lett volna neki, akkor biztos, hogy jól bánt volna vele. De hát only had one. Dehát csak egy volt neki. So he just sat on it. Úgyhogy csak üldögélt rajta. And did nothing with it. Nem csinált vele semmit. When the came back, he said, he wicked. Wicked És amikor az Úr ő, visszajött, akkor ő, ő valójában gonosznak nevezte őt. Azt mondta, hogy gonosz szolga. Wow. Hú, ez kemény. Hogyha Mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor akkor le kell raknunk a, a mi jogainkat. Nincs jogunk Krisztus követőiként, hogy ilyen kis kényelmes életünk legyen. Az egyetlen dolog, amit látok az igében, amihez viszont jogunk van. Hogy jogunk van ahhoz, hogy mi Isten gyermekeként hívattassunk. Is És ö, meg kell értenünk azt, hogy ez Isten királyságáról szól. There is a for those who És van ö, van jutalma azoknak, akik Krisztust követik. But it's not a reward for own personal enjoyment and comforts. De az jutalom nem arra szolgál, hogy hogy nekünk élvezetet okozzon vagy vagy vagy a kényelmünket növelje. That reward in this life is for the sake of the gospel. Ez a jutalom ebben az életben az evangélium javát szolgálja. Tehát látjuk ebben a részben, hogy Jézusnak hatalma van a tanítványai felett. És mint tanítványai nekünk is készen kell uh, lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk érte. Now these next two, two uh, stories Are really I'm go them really quickly, okay? és ez az elkövetkezendő két történet nagyon ismert mindenki számára úgyhogy gyorsan át fogjuk őket venni ebben a második részben a mai második részünkben azt látjuk, hogy Jézusnak hatalma van a természet felett And I would even... Kitágítanám ezt a, ezt a mondást, és azt mondanám, hogy nem csak a természeten van. Van hatalma uralkodni, hanem a mi minket körülvevő körülményeken is. És mint tanítványainak nekünk is bíznunk kell benne, és nem szabad félnünk. So, please read from 30, I'm sorry, 23 to 27: tól 27-es versig olvassuk. Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai oda hozzá, felébresztették, és ezt mondták, uram, ments meg minket, elveszünk, de ő így szólt hozzájuk, mit féltek ti hitűek. Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. So in a boat. Tehát látjuk azt, hogy Jézus elindult erre a missziós útra, megvan a csapata, beszállnak a hajóba. He's pretty confident that they're going make it to the other side. És nagy önbizalommal van a felőr, hogy át fognak érni a túlsó partra annak ellenére, hogy kitört a vihar. And so he's sleeping, he's resting. Tehát ő alszik, pihen. Tehát azt ugye meg kell értsük, hogy az elmúlt néhány napja nagyon zsúfolt volt. Ministering to crowds. Folyamatosan szolgált a sokaságnak. Fáradt. És tudja, hogy tennivalója van a túlsó parton. And he's resting in the plan of God. És Isten tervében megpihen. A a tanítványok nem így vannak ezzel. They're, they're Ők teljesen kivannak borulva of the A vihar miatt. És érdekes, hogyha összeveted itt a tanítványok hitét a múlt héten megnézett százados hitével. The centurion told Jesus, uh, "You have authority." A százados azt mondta Jézusnak, hogy te, neked van hatalmad. Nem is kell, hogy eljöjj a házamba. You can just say the word, csak egy szót szólj. És meggyógyul a szolgám. És itt pedig És itt pedig a tanítványok. Teljesen kivannak akadva, próbálnak evezni, kidobálnak dolgokat a vízbe és és pánik uh, reakciójuk van. And it seems in their uh, response to Jesus, uh, in waking him up, that they're actually maybe even blaming him. És látjuk azt ebben a mondatban, amikor felébresztik Jézust, hogy talán még Jézust is vádolják it, it Talán kicsit keserővé váltak felé. You invited us on this trip. Okay. Te el minket erre az útra. And don't you care? Nem érdekel téged? Hányszor care? gondoljuk mi is, amikor nehézségeken megyünk át, hogy Istent nem is érdekli, hogy én miben vagyok benne. Do you hát Nem látod, nem érdekel téged, hogy itt haldoklunk. De Jézus, ahogy a százados megmondta, csak kimond egy szót. Rebuking and a szelekre és a tengerre. suddenly there was great calm. És hirtelen nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és kérdezték, hogy ki ez? Ez az ember, akinek a természet és az én körülményeim felett is uralma van. Do you benne? Én én kétlem, hogy bármelyikünk is kerülne majd ilyen helyzetbe, hogy egy viharos tengeren hajózik egy csónakban Jézussal. De sokszor a mi körülményeink az életünkben ö, úgy tűnnek, mint hogyha viharban lennénk. És talán sokszor úgy érezzük, hogy Jézus alszik, ahelyett, hogy munkálkodna. Let's trust him. De bízunk benne. He'll get us to the other side. Ő át fog vinni minket a túlsó partra. Third section. A harmadik részünk ma, -34. Go ahead and read that. 28 a 34 esig amikor a túlsó partra a gadaraiak földjére ért, két megszállott ment elé, akik a sírboltokból jöttek elő, és nagyon veszélyesek voltak, annyira, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton, és egyszerre felkiáltottak. Mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Tőlük távolabbra volt egy legelésző disznónyáj, azért ezt kérték tőle az ördögök. Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő pedig ezt mondta nekik, menjetek. Akkor azok előjöttek és belementek a disznókba, és éme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj és beleveszett a vízbe. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész, akkor után, bocsánat, akkor azután az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el határukból. És megnézzük a Márk 5, 18-20-ig. Amikor aztán beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vit hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a tízvárosban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Tehát ebben a részben azt látjuk, hogy Jézusnak hatalma van a démonok és a sátán felett. The Bible says that we have three enemies. A Biblia azt mondja, hogy három ellenségünk van. Flesh, a mi saját testünk, that's towards sin constantly. ami mindig folyamatosan a bűn felé hajlik. The world, a világ, ami úgy vehetünk, hogy egy hogy gyűjteménye mindenkinek a bűnös mindenkinek a bűnös természetének. The world that has, uh, f, um, Completely false, uh, value system. a világ, amelynek teljesen feje tetején áll az értékrendje. You know, it's all about the money. Minden a pénzről szól. It's all about the Minden a szépségről szól. Minden a szépségről szól a látható és érinthető dolgokról. But the Bible says we also have an enemy called Satan and his team called demons. Azt is mondja, hogy van egy harmadik ellenségünk is a Sátán és az ő csapata a démonok. And these are the only kind of personal enemy, like demons and Satan. They can think and plan and communicate. És ez a harmadik csoport, az egyedüli, úgy ilyen személyekből álló ellenségünk, akik tudnak gondolkodni, terveket gyártani ellenünk. And there is a uh, there is a uh, Puritan writer who used this És van egy puritán uh, uh, író, aki ezt a metaforát használta. Satan is like the fisherman. Hogy a Sátán olyan, mint egy horgász. And the... The, the hook És a, a horog is, like your your human your your sinful nature. Az olyan, mint a te bűnös természeted. And the world is, you know, it puts the the bait on. És a világ az, ami ráteszi a horogra a csalit. So if in your sinful nature you're prone to gossip. Tehát vegyünk egy példát, hogyha te bűnös természeted arra hajlamos, hogy plecskálkodjál. Well, uh, akkor a világ rendkívül sok alkalmat ajánl neked arra, hogy gyakorold ezt a képességedet. És van valaki, aki mindezzel megpróbál téged megfogni, kifogni. And he's the one aki kind of tries to our failure. És ő az, aki próbálja megrendezni a mi bukásunkat. A és itt ebben a történetben azt látjuk, hogy a sátán és ez a démoncsoport csoport valahogy uralmat gyakorolt felett a két ember felett. Possessing them. Megszállták őt, őket. And őt just just if you're skeptical és hogyha szkeptikus a skeptikus vagy ezzel kapcsolatban? Europe, like, know, Sokan főleg az európai keresztények azt mondják, hogy hát nem tudom, Sátán, meg démonok. Okay, myth. Hiszek Istenben, de azt gondolom a Sátán, ö, meg a démonok szerintem az csak ilyen kitalált mesé. De én láttam személyesen is olyat, hogy egy embert teljesen megszállta, egy gonosz lélek. I've seen, I've their voice, hallottam a know, hangjukat. Not their natural voice, but a voice, nem ennek az embernek a természetes hangját, hanem a God. démonét, aki benne lakozott, és ö, káromolta Istent. No doubt in my mind that this. This group exists. <laughs> Az én, én felfogásomban kétségem sincs a felől, hogy van egy ilyen csoport. And there's no doubt in my mind that they hate God. Nincs kétségem a felől sem, hogy ők gyűlölik Istent. And they hate everything that God loves. És gyűlölnek mindent, és mindenkit, akiket Isten szeret. And that's why living a holy life is so important. És azért ennyire fontos, hogy szent életet éljünk. With a holy life it's like you have a you know, smooth uh, Walls your life. Mint hogy a ilyen ö, ö, sima, ö, tehát ilyen vár falak vannak én az életedet. But with with our sin we actually put holes in our walls that allow Satan and demons to climb it and to To have a Tehát a szent életünkben simák lennének ezek a falak, de a mi bűnünk miatt ilyen, ilyen lukakat váljunk erre a falra, és ez meg ö, segíti a sátánt abban, hogy így fel tudjon mászni. But a párfalunkra. De azt szeretném, ha meglátnátok, hogy mit tettek a démonok ezekkel az emberekkel. Elvették a józan eszüket. Teljesen megalázták őket. Ők ugye mezitelenek voltak. És mit tesz a társadalom az ilyen emberekkel? Próbálják őket hát ö, uralmuk alatt tartani. De mivel nem igazán tudnak velük mit kezdeni, inkább kirúgják őket és, és kiutasítják őket. És elszigetelik őket. But then what Jesus do? És mit tesz Jézus? Well, all, Először is átjött a viharon, a hatalmas veszélybe sorol, sodorva ezzel a tanítványait, He comes near to these dangerous men. Közel jön ezekhez a veszélyes emberekhez. He confronts the demonic power. És szembeszáll a démoni hatalmakkal. He frees them from the demonic power. Megszabadítja az embereket a démonok hatalmától. He clothes the men. Felruházza őket. He restores their sanity. Visszaállítja az ő józan gondolkodásukat. In a word he loves them. Egy szóval összefoglalva szereti őket. Let just point your attention to three prayers that take place in this section. mutassak meg nektek három imát, ami ebben a részben van. Én nagyon érdekesnek tartom ezeket. One, the demons pray to Jesus. Az egyik az, amikor a démonok imádkoznak Jézushoz. Hogy ha kijöszöl minket, akkor küldj a disznónyájba. And Jesus says yes. És Jézus erre igennel válaszol. Yes. Igen. Okay. Jó rendben. You go to the pigs? Szeretnétek a disznókba menni? Go. Hát menjetek. The townsfolk. A városlakók ők elveszítették a gazdagságukat. Elveszítették az összes disznójukat. Most már több uh, szalonnát nem tudnak a piacra vinni. And they said Jesus leave. Azt mondják Jézusnak, hogy távozz. Nem akarjuk, hogy továbbra is itt legyél. And Jesus says okay. Jézus erre is azt mondja, hogy rendben. And he leaves. És elmegy. He grants their request. Megadja nekik a kérésüket. I think it's, it's still true today. Azt gondolom, hogy ez ma is igaz. People who don't believe in Jesus are basically saying, I'm sorry, I don't really need you in my life. Azt is mondhatjuk a mai élő emberekre, akik nem akarják Jézust az életükben, köszönöm ne negyerebe az életemben. Okay. Jézus erre is azt mondja, hogy rendben. testimony. És nagyon-nagyon tetszik nekem az, hogy viszont Jézus ennek a városnak és a környező városoknak hagy egy bizonyságtételt. Mert a harmadik ima ettől a helyreállított embertől jön. Mark, that... A Markban olvasott versekből láthatjuk ezt. Where he says, Jesus, can I go with you? Amikor az ember megkérdező, hogy Jézus elmehetek veled? Interesting, that to the disciple, Jesus says, no. Érdekes, hogy viszont erre Jézus azt mondja, hogy nem. Ez nem az én akaratom, hogy most velem jöjjél. Az az akaratom, hogy itt maradj, és elmond mindenkinek, hogy milyen irgalmat tanúsított neked az Úr. Pretty interesting, huh? Hogyan könyörült meg rajtad. Ez nagyon érdekes. Nagyon sokat beszéltünk a múlt évben az imádságról, és ez Jesus, nagyon érdekes. Says yes twice to hogy Jézus kétszer igent mond, nem hívőknek. And here to his és itt a, az őt követő embernek pedig azt mondja, hogy nem, számodra más terveim vannak. So this is the missionary trip with Jesus. Tehát ez volt Jézus rövid missziós útja. May, maybe the disciples thought they were do a kids club or something like that. Lehet, hogy a, like, a, a, a tanítványok arra gondoltak, hogy biztos valamilyen gyerekklubra iratkozunk. Go like the hungry or something like that. a túlsó partra, megetetjük ott az éhes embereket. And, and who did they meet? You know, these two Ehhejet you know. e kivel találkoznak ezzel a két veszélyes alakkal. Sorry, Jesus, can we go back to the storm? Bocsánat, Jézus, inkább menjünk vissza a viharba. <laughs> Jesus has over his Jézusnak hatalma van a tanítványai felett. We need to be ready to Szükséges az, hogy készek legyünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Jézusnak hatalma van a körülményeink felett is. we need to be ready. Storm, és készek uh, kell, hogy legyünk a viharra is. hogy bízunk benne. And Jesus has authority over the supernatural, over the spirit realm, Satan and demons. És Jézusnak hatalma van a természet feletti uh, lények, a démonok, Sátán felett is. And I think we also need to be prepared as disciples to Stand in the battle. És azt gondolom, hogy az ő tanítványaikén nekünk is készen kell arra, hogy megálljunk ebben a harcban. Az evangéliumért. With love in our hearts, szeretettel a szívünkben. That the would to hogy az evangélium tovább I think pro Christ is kind of like azt gondolom hogy ez a, a prókriszt hét és olyan lesz mint egy egy rövid missziós út számunkra we're going mi nem megyünk sehova. Ez Ez jön hozzánk uh, but, but of, of de lesz egy hét szolgálatunk thing, a legnagyobb dolog the most important thing, a legfontosabb dolog számodra to meg olyan embereket, akiket ismersz. Them, Menjél velük? Them, ülj le velük. To to gospel, és hallgasd meg te is velük együtt az evangéliumot. És utána válaszolj a kérdéseikre. Okay. Like so Úgy gondolom, hogy eddig az történt, hogy uh, én és az összes többi Tatabányai pásztor uh, tervezte ezt a hetet. What is right? és uh, talán sokaknak uh, közületek is kérdései vannak, hogy mi ez az egész prókris? Úgyhogy out. itt az idő, hogy megtudjátok ezekre a válaszokat. If, if you remember hogyha ért, vagyis, ha emlékeztek erre, last week, múlt week,